пояснювала Катерина Семенові. Не віриться, що колись пів міста зібрала в цьому дворі на обід задля мого одужання. Ось я тобі розкажу. Так нічого й не з'ясувавши, Софійка повернулася додому. Русь за 49. До Києва. Софійко, поїдеш зі мною до Києва? Спитала тітонька Сніжана. До Києва? Хм. Завжди готова, але... З якої б то речі? О, з тієї, що мій Сергій ну, пустельник, запросив у гості, хоче познайомити зі своїми батьками, показати столичне помешкання. Ти диви, уже мій. Нащо там я? здвигнула плечима. Прошу в тебе помочі. Розумієш, життя вже трошки навчило мене. «З Валентином! Якщо й у Києві на Сергія... <кій> на постельника чекає дружина і діти, мені стане потрібним хоч якесь дружнє плече, в яке можна буде виплакатись». «Он воно що!» хм. Софійка не без гордості подивилась на своє гостреньке плічку. «Скільки то сліз по ньому може стекти!» Костельник ніби намагався виговоритись, надолужити час, згаяний у мовчанці. Розказував і розказував про кожен камінчик, будинок, завулок. У Софійки навіть заболіло вухо, але Сніжана захоплено ловила кожнісіньке слово і щиро всьому дивувалась. Їй-богу, ніби вперше Київ побачила. Софійка слухняно пленталася містом за тітонькою і тим, кого подумки вже називала дядьком. Ласувала морозивом та милувалася краєвидами. Ані дружини, ані дітей у пустельника в Києві не було. Софійчине гостре плічко не знадобилося. О, та й де та дружина, а тим паче діти могли поміститись у тісній пустельниковій квартирі келії. Вузька та довга вона більше нагадувала коридор, тільки й того, що височенна стеля оздоблена старовинним карнизом та стіни, в суціль обвішані картинами. «Мені в такому помешканні можна рости тільки вгору, аж ніяк не вшир», – жартував господар. А ще весело хвалився, що мешкає в колишній комірчині графського маєтку. Усі сусідні комірки теж були натовчені людьми. Від цього маєток безперервно рипав дверима, човгав, стукотів, шкварчав і перемовлявся. Але мешканці, видалися Софійці, напрочуд гордими. Га. адже усі вони волею долі чи завдяки власним зусиллям були киянами. Ночували Софійка зі Сніжаною на вузькому та довгому тапчані, впакувавшись бочком, як оселецці, що їх бабуся дуже вміло засолювала в банці. Сергій же щовечора мусив іти спати до батьків у Хрущівку. А де б він тут помістився? Хрущівка – це, мабуть, квартира для хрущиків? Так називають у половинчику худих людей. Ах, то це і Сергійові батьки такі ж худенькі. А ще вночі на них зі Сніжаною, мов би, навалювалося вікно. Ще графських часів, величезне, на усеньку протилежну стіну. Віранок не було – і, здавалося, просто на голову сиплються міські вогні і зорі. Сиплються, обіцяючи казку. Розділ 50. Такий тісний світ. Софійку вражала велич будинків, театрів, соборів. Один із них софійський. Це ж треба. І смак, що найвигадливіших морозив, які для своїх дам не втомлювався купувати Сергій. Та найбільше... Полюбляла тенятися в дворі пустельникового будинку. Великий занедбаний сад, наповнений бур'янами і таємницями. Дивно, в домі всі товчуться мало не одне в одного на головах. А тут простір і тиша, людська нога не ступає, людська рука не наводить хоча б якогось ладу. Колишній замок, видно, був розкішний, кімнати тоді ще не поділили перестінками на вузенькі глибокі квартирки-колодязі, та й підвальні віконці навряд чи були отак завалені мотлохом. Натрапила на старезні кущі перецвілого білого бузку. Дійшла до заплетеної диким виноградом і хмелем купи цегли.